Bueno, ba, Telefonoren bestaldean joan Juan, etxenik daukagu, arratsaldean joan. Baita iso, arratxaldean. Eta, bueno, zuia kolaboratzaile beteranoa zera mundu hotxak honetan, baina esparrua nola baita ortein aldatu dizugu, iaz Greziaz, itsegiten zenigun, ortein Greziatik eta Greziaz ere bai, baina e, esparrua esan dezakeguan onditu dela desente, ez? Bai, hartuko dugu ekialdeko Europa, Hor gertatzen denaren berri ba, ematen emema saituko dugu izan ere Grezian banago ere, ba, Grezia hezkialde eh, ko Europa kokatuta dago, Balkanen hegoaldea eta badago aita ere erlizaldetikikan herri ortodoxoa da eta da, ba, erlizio kristaua, ba, nagozitzen den erlizio kristaua eh, Europako ekialdean, eta lutura kulturalak eta erlizio zoak baditu ba, Europako ekialdean dauden herri askorekin, ez guztiekin. Eta, bueno, ba, pentsatu du ere, nik nire buruaren txatere interes barriarra, ba, nola baitz megiratzea nene inguruko estatuetan gertatzen dena. Eta ez du grezia astuko gaur erre ba zeinba daite kontu aipatuko dituzu herrialde horretakoak. Albania ere izango dugu mintzagai, baina lenik eta behin nahiko urruti jungo gera, urruti guretzako eta baita zuretzako mozkura jungo go bai gera, ez? Au, bai, aurreko larun batean, e poliziaren arabera malau mila, entelatzeien arabera eun mila, izan ziren, eh, ba, Moskuko kaleetan zeharkatu zuten manifestariek, eh, oposizioko taldeek eh, deitxuta, jakin dezagon, ba, Rusian atxegade haundila da gola, zer haundila da gola, horrekurteko hautezkundeak direla, etan unputin nira bazeizuen, eta errepikatu egin ziren hautezkundeak, ala ere, susnandilak zauden, ba, eh iruzurra egin zi zai izan ere zan ereba Errimateaen Putinen aldeko boska graba iditare o sensuansoveni ditarrak bañoella go sirela egon ziren kasuak non gendea boskatuzuela ba 90 aldiz eta bueno ba oposizioak eh antolatu antolatu bere burua e, banaketa politikoen gainetikan izan ere manifestazioietan ba bai ikusten dugu ba con Rusia noski, ba, e, no se iba eh Itaya ta igitoa baita ikurrak baita ere ba nola gait sektore ultraconservadores eta ultranacionalistasak ba manifiesto dietan e, partartzen dute Eta manifestazio ere erantzun izan nahi du ba, orain dela hilabete bat mundu mailan ezaguna izan den epaiketaren emaitza ba, erruxat jo jodu, joduen. Arro, eh, arkatu pusirraioteko kolektiboan eh, meskak ba, uste dut antxedako erratiko entzulek ba, dakite ondo pusirraiot zuin den, mm -hmm. baina talde bat meska batzuk, puntalde bat, eta bueno ez dira bakarrik talde bat, daizik eta ekintzaile talde bat eh, joaten direna pasa ba, eh, pasamontainas, enkaputsatuak joaten dira kolorezko kaputsa batzukin, eta sartu ziren mauskuko katedralean eta abestu zuten, e, kontzertu bat antolatu zuten, ekintza baten moduan protestatzeko bat elizak e, tupin regimenarekin duen harremanarekin atxilotuak izan ziren iruneska eta errugun jodik e, jo epaitegiak eta bueno, ba, erantzuna globala izan da, nik uste du seguraski antziterratian zer aipatu izan dela Eta hori, nola bait manifestazio hau ba, testu inguru horretan, ematen da, eta horregatik bat zeuden lau globoa ondillak, kolero ezberdinetan, eta nola bait irudikatzasitzu zenak ba, kolektibonen ba, aktivistak darabazkitzen ba, kaputxo horiek, eta bueno, ba, presentu agontzen protesta hori. E, ala ere oso, oso mesu zabalak daude izan ere batalde ezberdinak daude eta oraindikan ba, ez dago argi zen ora duen movimendu hau hmm, Ikusiko dugu aurrerantzean, eta Moskutik, errusiatik Albaniara eramaten gaituzu Nahiko herrialde ez ezaguna guretzako? Bai, Albania jakin dezazuen, bada herri bat gehiengo musulmana duena Eta gutxengo kristau ortodoxa duena egualdean minoritate grezia, greziariztunak gre, e, greziar e, dira herri batzuetan, ipiro deitzen da zonalde hori. E, eta, bueno, e, Albaniak e, urteotan, urteotan, ba, bigarren, bigarren munduko berrearen ondorioz, ondori ba, komunismoak e, jarri zuen martzan eta antiklerikalismo izan zen, ezpatu antzek le dikal bacarrak elizak itzi zituenak eta batzuk e, polinikiroldegi bilakatu zituna beste batzutan museotan beste batzuk itxitak egon ziren e, e, eta gero ba e, egon zen e, nolabaiteko 80er 80er e, azpotan erori zenean berlineko urma baitare albanian egon zen matxinada bat komunismoa e, kentzeko eta hori erori zen joksa diktadorea, esan berra dago albani izan zen ba Rusiarekin harremanak e, eta txinarekin baita ere harremanak moztu zuen herri bakarra eta nola baita e, gerra hotzean, estatu batuak eta Rusiaren zuen bitartean ba albani ere zaten zuen irugarren indarrafela munduan ez e, pixkat komikotzat hotzen zuten e, albaniatik kanpo erabata isolatuta gelditu zen herri bat E, eta, bueno, erorizan komunismoa, sistema kapitalista jarrizen martzan, krizies berdinak izan ditu, jorain nahi du Europar batasunea sartu bere urua, eta gobernuak e, nola baita hori zonte eta ez dute zango noski idei txarra denik, e, ba, homosexualen arteko e, ezkontzak onartu nahi ditu, eta legeztatu nahi ditu, e, ala ere gaur egun e, giza biden aldeko, taldeek aldeek basalatzen dute estigmatizazioon bila, eta daukala LFT kolektiboak, e, erri horretan ditu, eh estaba oso tradicionala den eh, gizartea ba oso saiada tal aldeko un o gure egun ez daude ez daude kalean ez dute bere burua agerparazi gizartean e, beldurra dutelako balkanetan horrelako prozesu ezberdina daude baita ere serbia gai gaiarrota sunegunean ba sekularko e, gatazkak sortatzen dira ba talde gozar nazionalista eta futbol herritzaile batzuk ba Era sotetzen dituztelako gai eta lesbianak. Baina bueno, bide berri bat azkendu Albania eta ikikoseko dugu zenaitak ematen diuen? Azkenik Greziara orvultzen era oren bai e, zure terrenora, nora ez da? Bai, ba Gresia nahiko ba dago. Eh, gobernuak e, esan ziren hitarrei ba isangen ditun viejo horietan orain dauden hiru e, gobernuan dauden hiru alderdiek esan zuten gu potere hartuta berne berzetuko ditugu akordi guztiak. E, hori esan ziren zioten sendeari nolabait e, aliketa eta, eta gehien Ziriza, hau da, alderdi, eskerradik aldeko alderdia, ba, gobernua hartu etxezan, eta aukera ondileak zitun, eta gala ikusi genuen emaitzetan. Baina, bueno, irukote, iru alderdiak daude gobernuan, demokrazia berria, alderdi sozialista, eta demokrazia, ez, demokratikoa eta hiru alderdiek, e, ba, ez dute... Ez dute bernegoziatu eta ez dute exigitu bernegoziatzea, esan dute lehenik eta bein zarriko dikiustela nehorriak, eta gero saiatuko dute ba, troikaren oniritzearekin ba, bernegoziazio bat ematea. E, denbora maitzen zaio gobernuari, eta aukera dago berriz hausken ba, bi urtetan egon den kiebraren mamua berriz izateko. Eta zorrea asidatalean ba, e, zabaltzen, eta a, datorren astean egongo da e, gire maurokor bat egrezian lehenengo kurso honetakoa, ikasturte honetakoa. Eta ikusiko dugu bat zein erantzuna duen, e, oraing honetan faktore berri bat, berri batzuk daude. Eta hoien artean noski, ba, nik uste dut denen haotan dagoen e, urrezko egun sentialderdin egon azia. Zeina ez da geldirik egon azken aste hauetan eta ba, gerten publiko ezberdinak egin ditu. Hoien artean erasoka adibidez, ba, e, e, jai e, ezberdinetan edo herriko jai ezberdinetan ba, No lagait badira la komerkadillo, quedo edo, edo merkatar postuak eta ba baimena askatzen zioten saltzaileei eta zuen ari ba, izorratzen ihorratzen zioten postu guztia. E, erasotu egiten zuten bertatu da bi herrietan eta hirugarren herri batean ba saltzaileek beriek ja prestatu taumen zauden eta eran soziopean erasuari eta Francispek korrika atera ziren enzan e, barra dago ere erasoietan beti e, legediltzarkide bat dago beraien legediltzarkide bat dago eta, bueno, badirudi gutxinaka fiskalak hasi e, behar du ba, aztertzen legediltzarkidek beraiek ere Nola baiteko ba, legez jampoko jardu dauden edo ez, eta bainan legebitzarkidek badute asilo bat, imunitate asilo bat, eta kendu behar da hori eh, gauzatzeko. Horretaz gain, baita ere, eh, jaialdi eta antolakuntz antifasista antolatzen ari diragrezio osoan, eta adibidez, e, Bihar itzaldi bat eh antolatuta dago Atenasen, Aldizkari Bizkari eskerrekoak Bizkari batak antolatzen du nola aurre egin eh basenomeno eta hori e, zuzenean internetez jarraipoa izango da ba, e, e, elkarte ezberrinetan grezia osoan, ez? bilduko dira eta proiektuan bidez ikusiko dute zuzenean ba hori. Ba, mi esker, joan ekialdeko Europako Kronika hori gurera ekartzea eta laiztara arte. Osondo, adio.